Jaz vas pozdravljam na pragu nove sezone, novega semestra ŠTPP. Jaz se pravičujem za prvič, za prvič v ten semestru je zadeva malo tak deorganizirana. Moraj se, moraj se še stvari pač postaviti na svoje mesto, tako med drugim danes ne bomo deležni, pijače in hrane, kot običajno, bom kar takoj na začetku izpostavil ta problem, ki ga imamo s tem in sicer manjka nam nekdo, ki bi skrbel za to, da če je kdo slučajno med vanji tak, ki bi bil pripravljen redno v sredah pomagati pri tem aspektu šole, gre se samo za to, da pač njegov mora speči te semeče, pa pač tisto čajček, ki se zadele dostali. S nekoga taj je iščemo, Sle smo provali tudi prek prostovolstva, oziroma še vedno poskušamo, jaz slupam, da mu našli nekoga. Nažalost, smo toliko uh, kadrovsko podhranjeni, da si ne moremo privošiti uh, uh, nekega ekstra, ekstra uh, člana, kaj bi temo rekel, ki bi ga lahko žepovali za to. Da gremo nazaj, s nova sezona še kot pred nami. Uh, nadili smo urnik, nadili smo se znam predavateljev in pa tem, zdaj lahko ga si že pogledate na naši strani. Kmalo bo tudi brošura zunaj, tako da bo tisti brošuri tudi urnik uh, in boste pač lahko malo podrobneje pogledali, katere so tiste sebine, ki bojo na sporedu ob sredah. Kot vidite, tudi nova ura ob sedmi bomo začeli ali bojo najme konstantno v Gustavo. Daj pa se bo zgodilo, sicer da bomo tudi v beli sobi, ampak to bo bo razvidno iz javnih objavk in verjamem, da jih spremljate. Uh, kaj je mogoče še tu potrebno upozoriti? Uh, Predam uh, oziroma prejeden uh, na našega prvega gosta. Uh, kot po navadi, po mladanskem obdobju, se pač zamišljamo, uh, tudi nekatere bizarnosti jaz ena izmed teh je letos sta, da poskušamo malo povečati število članstva v društvu, tak da to mogoče tisti, ki ste spremljali kaj Zofiji na stran ali pa naše objave že poznate, gre za to, da pač smo dali ven obrazec za pristop k društvu, če je slučajno kdo pripravljen ali pa na ta način želi podpreti našo dejavnost in se va vabljen, da pač se pač vpiše in pač poskuša po svojih neboljših močeh se sodelovati pa delati v društvo. Uh, to sva se nanašala na tisto, kaj sem prej govoril, da smo pač kadrovsko podtej podhranjeni. Uh, no, dovolj o tem, mislim, da še mu lahko kaj več rekli glede samega programa, pa poteka še podpojal naprej. Uh, kasne, morda samo to še povem, da ta del druga drugi semester bo poskušal uh, nadomestiti tisto, kar dejansko nismo uspeli uh, v prvem delu, to je pa ta praktičen del, se pravi, da bomo poskušali dosti več delati na Tem praktičnem aspektu političnega oziroma politične pismenosti. Prvi gost, oziroma prvi, ki smo ga nekako povabili, da nekako otvorito drugo sezono, je z nami Gregor Lozar. V bistvu je že na nek način indikator tega, kako bo zgledal oziroma kak zgleda program za drugi semester. Dosti se bomo naslonili predvsem na bomo te ima rekli, lasne mariborske eh, moči. Predvsem zato, te, ki se nam nekako zdi, da je ta del v realnem življenju zelo zanemarjen. Mislim, da besed do besede eh, takšni ljudje, kot je, recimo ravno Gregor eh, ne pridejo ravno pogosto. Mi smo prejšnji teden imeli eno javno razpravo, o kateri ste verjetno lahko kaj slišali. Šlo je za vprašanje mlade in politika. V tej razpravi smo se v bistvu oprli na dilemo, ki se tiče pristopa dovolitev do tega, kdaj je sploh smiselno oziroma zakaj danes mladi toliko manj politično participirajo oziroma nasplošno zakaj, zakaj so ljudje manj odeleženi v politiki, zdaj govorimo o tem konvencionalnem načinu političnega zastopstva, Ker v bistvu vsake štiri leta ali pa, ne vem, na nekih referendumih in podobno, imamo možnost, da odamo nek določen glas za neko določeno opcijo in tak dalje. Zdaj mi, ki poskušamo na te stvari gledati malo drugače, smo seveda glede takih oblik participacije, politične participacije, precej skeptični, nedvomen, da tudi Gregor danes pripravil nekaj vrste kritiko, tovrstnega razmišljanja če da je to dovolj, če pač vsake 4 leta odamo uh, glasovalni listek v skrinico. Uh, zdaj jaz verjamem, da kaj posebej Gregorja ne rabim predstavljati, uh, mogoče če boš uh, mogoče na kratko česno za začetku nekaj malega povedal od sebe, kdo si kaj počneš, čisto tako formalno, da gaš pa načeloma, mislim da, je še, da ti predam besedo, pa pač sam predstaviš uh, svojo, svojo tezo. No, uh, lepo Zdrav. Jaz sem Gregor Lozer, to mislim, da vas precej že ve. Po poklicu sem pisatel, po hobiju sem razmišljal človek, tu pa tam se trudim kaj s faksom pa za službami. Kaj se pa objavljanja, pa kak pridejo ljudje, kot sem jaz do besede tiče, pa bi ker na na to, da je to v bistvu išlo iz enega teksta, ko je v osnovi nastal leta 2004 nekaj okrog volitev, in v bistvu za katerega še do danes nijem pojma, kje bi ga sploh objavil, ker pač, ne vem, zadobeno revijo, ki bi neke lajčne politične premisle, ki objavljala. E, malo, mogoče, bi se za začetek leta 2004 spomnili, samo, da ponavzorim, v kakem okolju je e, nastajalo to, kaj danes predavanje Nulta točka demokracije. In sicer je bilo to okrog volitev, na kateri se LDS precej izpela, tudi zato, ker je bila Slovenija takrat sprejeta v Evropsko unijo in je v bistvu zadnja velika programska točka tranzicije bila odpikana. In LDS kot eh, tranzicijska stranka se je znašla v nekem vakumu, ki je tudi razpadla in v bistvu, Tise volitve če smanjite, so bile malo konfuzne, ljudi niso točno vedli, kam naj se zdaj obrnejo. In uh, v tistem čase, ko sem se s kolegi pogovarjal, pa že prej, pa tudi kasneje, zato ta spis, uh, uh, to, kaj si včera rekel, prej rekel mladih in politiki, ful dosikrat je bil odgovor, uh, ne, jasno na volitve ne grem, ker itak nimam koga zavoliti. Mislim, vse so itak vsi politiki isti, vsi delajo isto sranje, V bistvu se ne splača iti na volitve. Jaz sem apolitičen. Zdaj moram razmisli, kaj pomeni ta apolitičnost, pa kje, recimo, na področju, na področju politike, neka točka neutralnosti. Zdaj, ta neutralnost, tega se bom daj samo dotaknil. Tega jaz pravilno, pravilno ne znam tudi zato ker nisem filozof, ampak mislim, da bom da lahko pa dam enih par zanimivih točk za to vrstne razmisle, pač ljudem, ki so bolj teoretično usposobljeni, kot jaz. In sicer se je moje razmišljanje začelo, ok, zdaj, če ne gre nekdo na volitve, ker nima koga voliti, kaki načini sploh vse obstajajo, da greš na volitve, kaj vse se lahko v tistem dvakrat dva bokso počne, kako se lahko volimo. In v bistvu enih par strategij, odkril, te bi vam za začetek predstava, se pravi, strategije volitev. In sicer, pred popremem točkom, so tisti, ki veo, za koga bo volili. To so bodi si prestaši ene stranke, ki že tako kak so volitve razpisane, v aha, jaz bom pa volil SLS, jaz bom volo SNS, jaz bom volo SDS, jaz bom volo vse druge S-e pa vse druge črke, Uh, in bolj manj samo še čakajo na trenutek, ko pride volitve, da okrožijo svoj glas in grajo. Pol, recimo, drugi, ki vejo, koga bojo volili, so ponaviti tisti, ko so, recimo, temu v osnovi politično orientirani. Se pravi da vejo, ok, jaz sem nekaj bolj na desnici, jaz sem nekaj bolj na levici, in pač se za stranko najbolj primerno njihovemu uh, sedajšnjemu občutju uh, odloče, To so bolj manj variacije, medsorodnimi bloki, ki mislim, da so tudi tako nijansirani, recimo od sredine ven proti levi recimo gre LDS pa eh, pol ZRS pa SDS pa dalje, eh, proti desni eh, gre SLS pa eh, SDS pa NSI pa dalje, potem so tu še populisti, to je Jelinčič, potem so tu pa še eh, stranke, ki bi so služijo enemu samemu namenu. To so pa recimo Desus ali pa stranka mladih je bila taka glas ženski, taki. to so stranke, ki imajo dosti krat emancipatorične, emancipatorične pretenzije, se pa, je pa značilno, da se bolj manj na eno grupo ljudi uh, usmerja. No in pač volilec, ki ve, kaj hoče, se bo tu nekje not najdel, ne glede po kakih kriterij, bodi si to krvata, bodi si to neka osebna sposobnost, politična sposobnost, kakorkoli. Gledan šel bo na volitve in bo oddal svoj glas. Zdaj, prva točka te neutralnosti je bila, eh, tak brez veze, da volim, ker ni lahko razvoljiti. Zdaj, meni je problematičen samo uh, sam odločite, da nekdo ne gre voliti, ravno zato, ko ni neutralna. Uh, recimo, jaz v tisem času sem bral, uh, koliko fašizma od Rasko Močnika in on tam da en ful dober argument, ko o Levištrasvem primeru razpravila, Ko en, en domorodec pravi, da ver, ni verjel v čarovn, da ni verjel v magijo, dokler ni srečil čarovnika. Da je pa pravi čarovnik, ki je pa vedel, v bistvu zato, ker se je smejel. In pač levi strost nekak iz tega sklepa, da ta človek je vedno že verjel v magijo. Ker če ne bi verjel v magijo, ne bi mogel čarovnikov posebej med sabo primerjati. In ne bi mogel biti skeptičen do posameznih čarovnikov zato da ne more ugotoviti, kjer je pravi. Daj pa nasprotni primer, nekoga pa, ki ne verjame v magijo, za njega so pa že de facto vsi čarovniki isti, ker nima, nima neke opore kontekstualne, na katero bi svojo razvršanje uprlo. Močnik ta argument preslika v politiko. In prav po eni strani imate ljudi, ki verjame v politično odeslovanje. To si gre za verovanske vzorče ki verjamejo, da je politično vdejstvovanje smiselno, ki verjamejo v to, da se mora družba upravljati politično prek diskurza, prek konsenzo, prek, konec koncu, tudi vojn. Uh, in uh, glede na to, da verjamejo v politiko, neko racionalno upravljanje družbe, so lahko zelo skeptični do politiko. To bi naj bilo neko normalno stanje. V drugem okviru pa pride, ko pa nekdo ne verjame v politiko, reče, eh, so vsi politiki isti, mislim, gledajte, jih vsi imajo iste kravate in pade pa zaupanje v neko splošno eh, schemo. Takrat pa pridejo razni apolitični kandidati, recimo Zoran Jankovič, recimo Gregor Pivec, mi nijemo s politiko, nič, mi smo menedžeri in pobirajo glasove. Zanimivo pa je, da na podoben način so prišli fašisti na oblast. Ne? Oni so prišli na oblast točili z argumentom, eh, ta politika, to strankar struje. In ta gnilo, volite nas in mi vas vsega rešimo. In to lahko prijemo do naših ljudi, ki ne hodijo na volitve. Če so te praznik demokracije in, in nekdo ne gre na volitve, s tem izrazim mnenje, da so same volitve odveč, da je to njegovo odločanje nepotrebno, da je nepotrebno, da je on politični. In s tem tihem podpirati tirane, ker tisti, ki ima pa na tiranijo, bo pa rekel enako, Ljudem političnost ni v interesu. Najraj imamo svoje stvari, mi bomo pa skrbili za politiko. In oba dva se strinjate tukaj, da so volitve nepotrebne. In tirani se lahko, nekdo, ki ima pretenzijo, puč narediti. Se lahko komod sklicuje in, po mojem, se lahko upravičeno sklicuje na, ne vem, 60% tisti, ki se ne udaložijo volitev. Zato bi jaz rekel, da iz čist načelnega stališča je nevarno neiti na volitve, zato ker na tiho potviramo s tem tiranijom. Uh, Tako da, uh, to je pa naša druga točka. Uh, tretja varanta, uh, tretja, tretja strategija uh, voljenja uh, je, da v bistvu pot, proti kandidata podpravimo uh, Vedno je nek favorit in vedno se da zato, da ta favorit ne bi bil izvoljen, njegovega prvega nasprotnika izvoliti. Tak klasičen primer tega je bil, kak je bil Drnošek izglasovan v predsedstvu Jugoslavije. Tam je bil pozabljen priimek, mislim, da Bajc, Bajc, Bulc, on je bil pač neka visoka partijska živina, za katerega se je bolj manj vedelo, da bo izvoljen. In samo zato, da ta tip ne bi prišel uh, v uh, predsedstvo, so izbrali takrat, dokaj neznanega doktora ekonomije Janeza Drnauška. Tako se začela njegova kariera. Bi pa tu na nekaj opozoril. In sicer da mediji pri vsej volitvah radi dela za okrožene uh, uh, izbire. Na vsaki volitvi če gledate, dve stranki, ena leva pa ena desna in vse skupaj se vzbuja tisti, da imate izbire samo med njima. Leto tableto uh, Boro paho oziroma socialnim demokrati, pa ja Janes Janša oziroma uh, demokrati Slovenije. Prej tableto LDS pa SDS. Še prej tableto LDS pa SLS in tako dalje. Ostale stranke se nekak zanemarjajo. Pri kandidatu bi jaz rano na to pozoril, da se tu da v zanke past da so to dosti medijski konstrukti in da so kot taki lahko nevarni, da je to lahko past. In eh, tako da polprejmo v bistvu do naslednje eh, strategije. Jaz sem recimo dolgo leta prakticiral eh, in sicer to, da sem volil stranke, za katere sem pričakoval, da ne, bi, da ne bo prišel v parlament. Eh, vedno imate na volilnih listih neke marginalce, pa je tako prepoznate pa volite za tiste, zato da slučajno ne bi izvolili, kako ja vola. Potem pa se vam zgodi, da izvolite Pa Černjeka. Mislim, da je to dovolj, da vidite, zakaj ta uh, strategija ni uspešna, ker tega tipa ne bi rače enkrat ja izvolil. Um, iste v bistvu za šaljivci. Eh? Nam se nekdo lahko zdi za baum, pa fajn. Pa ima dobro smisel za humor, pa nima lahko na jeziku. So, Dajmo premisliti, kaj bo ta človek na oblasti. Mislim, da je Linčič dobil ono 50, 60 procentov, mislim, tega tipa imeli, bomo potem za predsednika vlade. To je groza. Si vse dobre, što se govori, ampak halo. Uh, drugo, v tem oziru so pa recimo um, kandidati, ki pa to niso. Ne vem, koliko se spremljali volitve, ampak sploh na predsedniških volitvah v Sloveniji se vedno pojavljajo neki kvazi kandidati. To se je začelo v leta 1991. Če se kdo spomni, je bil en rep napisan, jaz sem Franček mali as, o nekem Frančeku, ki je iz periferije in se je odločil, da bom tudi za volitve kandidiral. In je o tem naredil rep, to je pa bilo deset dijakov takrat iz prve gimnazije. Uh, in ta finta, teh kvazi kandidatov, ta Franček je res kandidiral, oziroma zbiral podpise. Imam v Sloveniji, v bistvu v slovenski demokraciji, dolgo tradicijo. in se bil kleščar, če se spomnite. Tisti uh, dule, ko je imel, uh, v bistvu je gledališki lik, pa je za predsednika kandidiral. Zanimivo bi bilo, če, bi bil, če bi on danesko teh pet tisoč uh, glasov zbral. Jaz pol ne vem, kaj bi bilo, bi pa bilo vsekakor zanimivo. Uh, recimo tudi Bol škrat Bolfrem, ki je že kandidiral za predsednika. Zdaj, če pa enega tega kvazi kandidata izvolite na volitvah, Pa pridete do ene zabavne zadeve, to se pa imenuje, da ste oddali neveljen glas. To je pa tisti del, ki bi ga pa danes rad, rad malo, malo obširnje predstavo. V bistvu, kaj pomeni, da na volitvah oddamo neveljen glas? <kuh> <kuh> Samo trenutro posim. Viste, kaj sploh neveljavn glas je? Neveljavn, kaj velja veljavn glas? Veljavn glas je, da na volilnici obkrožite eno ime, eno črkov. Samo to je veljavn glas. Kakorkoli, kajkoli drugega naredite z volilnico? Obkrožite dva, prečrtate, narišite go, smajlja, naredite ven origami, se to še kot neveljavn glas. To je... Um, Vidi se pri volitvah, ko kažejo, uh, kaki so bili rezultati, se ta neveljavn glas vidi. Vedno pove koliko je bilo neveljavnih glasovnic v danih. In ne more ga ukiniti Strukturno je ne mogoče, da bi ga ukinili zato, ki je se povedno kdo zmoto. Se pravi, neveljavn glas je strukturna nujnost. Kar pa je zdaj tu novega? Pa je v bistvu zavest, da lahko zavestno neveljavno glasuješ. In prvna ta točka neutralnosti, da greš voliti, da v bistvu s tem se postaviš na stališče, da pač vsak butel pa tudi od tvoje osodi ne odloča, ne vsak, ima tanka, ampak vsak, ki bi ga mogoče rad imel, ampak da se dobro postavi za sebe, ampak po drugi strani pa ne da doben od kandidatov, ki se predlagan, doben od političnih programov, doben od ponujnih rešitev, ni po tvoji voli, če ni po tvoji voli. In to je v bistvu ena politična, v začetku je to ena politična izbirčnost. Če nimate koga zavoliti, se ne silite, oddajte neveljen glas. Uh, drugo je pravno, kako je to prorišteno. Zdaj, to je že nekaj let, kaj sem bral, uh, upam, da me bote popravili če se motim, ampak uh, neveljen glas ni zavezujoč. zaenkrat če ne. In sicer, za volilno maso, Se štejo vsi pravilno oddani glasovi. Se pravi, dejansko, če imate vi 50% neveljavnih glasov, to žal ne pomeni nič. Zakaj žal, bom še povedal. Pomeni pa to, da je pa videti. Na televiziji je pa videt, da je bilo 50% neveljavnih glasov in to je za enkrat ful statement. Že ta statement opozarja na eno praznino na uradni politični sceni, Nekaj od te politične scene bi recimo bilo razvidno iz drugega uh, predavanja, ki je bila danes alternativa, uh, kak, kak je v bistvu potekal referendum za Evropo, ko se danesko vsa slovenska politična sena v en blok zedilila. In tukaj se je v bistvu izkazalo, kak ne je eh? Kako vse skupaj to ena vladajoča klika. Ampak pustimo to. Uh, če jih ne obkrožite, če jo date glas, um, V bistvu se kaže pravnina. Mok začne krečati. In ta mok je možda napolniti. Tak da se prečete, kaj bom s to glasovnico. Lahko ga napišete politični manifest. Lahko napišete, doma si pripravite, napišite na volilno glasovnico deset razlogov, zakaj da ni se doben ga izvoljili. Lahko napišete, da je Jan Janša, Ferdaman in Hepan in naj nekam se lepo prosim pobere. To je vaš glas. Uporabite ga. Fingirajte... Fingiramo politično kampanjo. Spet se tu, skroz duleta, ki je bil nek poraž, neka ikona nekega poraženega Mariborskega deloca. Se je tolke energije nakopičo, da ni res. Ampak šel bi malo dalje. vi od zakazaj, zelo pametno neveljavni glasovi govoriti. Po eni strani ravno zaradi tega, po drugi strani, da se ta praznina pokaže, po drugi strani je tu ena utopija, ki je pa prazna, ko ljudje se ne more zjediniti pri tem, kar hočejo, lahko se pa zedinijo pri tem, kar nočejo. Tu se je ena nova obzorja kaže, nek drugačen model političnih strank. Neka, neko nepoenoteno mišljenje, nek, če hočete, antiglobalizacijski pristop, ko na SIGER festivalu ni to, da bi si želeli isto. Zgolj doben noči britni spirs. In podobno je tu. In zato je smiselno tak glas, kot To je nekaj, upam, da sem danes naredil, Uh, v bistvu je tudi smiselno uh, ga, uh, narediti kampanjo, politično kampanjo Odajte neveljavn glas. Uh, smiselno se zazeme za pravice tega glasu, da bi nekaj pomeno, ker je tu, hm, tega še pridem, nekaj čudna intelektualna moč se v tem skriva. Uh, pa v bistvu tudi zato, da se ohrani digniteta neveljavnega glasu. Gledajte, če, ma, če dosežemo deset, 25%, če ga sežemo 5%, se nikoli ne bo vedelo, ali se to dejansko bile napake, ali je bil ta neveljavn glas zavestno obkrožen. Zato bi bilo eno oknjo spremnivo, recimo, kaj se na anketa vedno pravila na volitvo, pa nikdar, ne odločam se niko, za nikogar od let teh. Jaz kul da dovolim, rad dam svoj glas, za doben ga od teh. Uh, in če bi se danes okoli tega nek diskurs postavil, to je malo izsiljevanje politike. Malo trepetajo, ok, kaj zdaj oni hočejo. Bolko ko je neveljavn glas uh, za, bolj to trepetajo. Prisiljim se ugibati. V svoji aroganci so poraženi. Napuhino odleti. Nekaj ni več nujno, da bo en izmednih tam ostal. Po druge strani se pa kaže, to se pa meni, neko novo gibanje. Neka stranka, ki nima več pozitivnih eh, ciljev, ampak zgolj negativne. Tega nočemo. In tudi politike, ene druge vrste. Če gremo še enkrat na te fingirane eh, eh, volitve, eh, na recimo to, delno karnevalizacijo, tu lahko sodobni intelektualec ravno tu najde način, kako se izrazi. Namreč tako, kandidira na volitvo, brez, da bi kandidira, da se ne poteguje za mesto, ampak daje pa vse argumente, ki bi jih pa drugače dal. S tem je po eni strani pred oblastiželnostjo van, ker dejansko noče imeti funkcije, po drugi strani pa Ma nek svobodni prostor za nek osvežujoč premislek, če bi šlo in polo tu dalje rečenovniški form in takd. In to samo po sebi sem mi ena pozicija, ki jo je pa precej dobro zazeti. Se pravi, tu smo se tudi o vlogi intelektualca pogovarjali. Ne toliko, da je oblast, bolj, da je vpliv, da znamo sami sebe omejiti ampak kljub temu, da naši zapisi postanejo vplivne in ravno ta glas, ki se sliši, ki je naš glas, ki smo poklicani, da oddamo glas na volitva, se mi zdi tisto, bi bilo prece dobro, prece bolj izraziti, kot smo to zdaj naredili. Uh, tako da, jaz zdaj s tem pač zaključujem predavanje. Uh, to je bilo moje prvo v življenju tako, da se bojim, da sem malo ječ slav in Pričakujem vaše mnenje in vprašanje. Hvala lepa. Jaz sem mm ljudi rešpetirala, kaj pa to s tem -hmm. nekaj rejimo In me izduzite pa nekaj besarijem, ne? na tem referendum. Ja, ja. To ja. To vedno biti še tretja točka, da ne Ampak uh, to točko si lahko ustvari sama ti da lahko na volilnici napišeš s tem referendumom se ne strinijo. Ja, bo... Lako. Ne, to se ne, pa nekaj zapisala, se ne kaj, ampak če, če bo sto takih glasovnic bo ravno zato je ta kampanja, ravno zato povejmo prijateljem. Ravno zato vsem ljudem ki navejo pri Bogu koga voliti predlagati, da odajo neveljen glas, da je nastavno prečrtajo vse skupaj, pa reče tu so sami butli, ali pa da volijo Miki Malza. Mislim, da, ste iz, da smo izbirčni, dokler ni pravega političnega programa. toče za vas, tak dolgo odklanjamo. In ta ne je, po mojem, eno kar uh, bogatstvo. Se preču. A ni en pravni, pravna objela trenutno, s tem tvojem, uh, s tvojo strategijo, ki se v bi bistvu zdaj predstavil, uh -huh. tem, da to pravno ni rešeno in da praktično ta glas dejansko pomeni stran stranvrljen glas? Recimo to je ena izmed teh točk, neke morabitne kampanje bi bilo ravno dostanje tega glasu. To je, um, to je zdaj precipirano kot zdrst, kot nekaj naključnega, kot stranvržen moment. Ravno s tem, da se neka kampanja vzpostavi, ki Jaz sem jo s tem, da sem začel kolegom govoriti, da vam to podajanje, mogoče bo gre plakati in tak dalje. Uh, Vi bistvu se ravno za so tega glasu bor. da ta glas prvič topi kot koncept, uh, drugič, da je kot taki diferenciran in tretjič, um, da je pravno in političen pripravljen? Praktično stopiti v neko fizično zbiranje, ne vem, ali za peticijo, ali za ne vem, neko politično akcijo v smeri tega, da bi dejansko pravno se ta status tega glasu pojavil v zakonu. Jaz sem za začetek ne razmišljal čisto o predvoljni kampanji. Razmišljal na lokalni ravni, recimo, s ne o plakatih, oddajte neveljavne par sloganov, oddajte neveljavn glas, ne posiljujte se za politiki in tako dalje. Uh, politika ni kurba, kurbe so politiki v tem smislu. Uh, da bi v bistvu eno kampanjo, o tem se ustvarilo, pozvati ljudi naj neveljavnog glasov, da in se je ravno skozi to sproži debata. Tudi recimo ta forum bi bil zanimiv, uh, ker uh, vsaki se za neveljavn glas zadeva, to je ta paradoksalnost. Uh, da ne more biti izvoljen, da je to politična ambicija, ni pa politična ambicija, da to je res politično intelektualno delo, da eh, s tem, ko vi nastopate v neki eh, kvazi kandidaturi, lahko vse politične, čist resne argumente date, brez nevarnosti, da v bistvu na koncu med eh, oblastiželnimi eh, eh, piranjami če lahko tako rečem. Uh, brez nevarnosti, da postanete profesionalni politik. Uh, Kaj če se ti ponesreči, da dejansko dobiš dovolj glasov, da prideš v, na pozicijo? A bi bil dovolj močan pa odklonil? Uh, bi ja, bil. ampak um, ne razumem, kako bi prišel na pozicijo. Prednosti izvoljne. Kako? Če ne kandidiraš? Hočem reči, če se ti ponesreči, a ja, da nekrati. ne kandidiraš. Ja, jaz mislim, da misliš, da bi se dejansko kandidiral. Ne kandidiraš. Če, če stranka, če obstaja neka grupa podpornikov uh, neveljavljenega glasu, niso nikdar izvoljeni. Lako po. Da nekaj, da je grupa ja, zdaj, to je lahko, poli, lahko ja. best, ja. Lako je ultra heterogena. Zakaj? Meni se, men se zdi rano to lepota tega, da, da tu dobiš različen spekter ljudi, ki se v svojih, svojih političih pogledih in v svojih ambicijah ne rabijo biti edini. napišem prasec, ali napišem manifest, pa je glasovnica verjavna. Če pa recimo, ki se motim pa napišem manifest, pa je, je neveljavno ne Torej, jaz, ko jaz tako pišem, s tem, da če pa uporujem, sistemsko je ne? nesmiselno. da da bi se zdigali ti glasovi, pač glasovi, ne Vsi tisti, ki se ne s predlaganimi, bi probili neko formalno številko, katero bi pa jo, bi ne bili bili bač, To, to je se, se, se, se s... Če bi več kot 50% ne se s kandidati, bi pa Dejansko je to in pritisk, ne? Ne se mi podoba ta ideja. To pa ja, da da videto to do podorajajo, ne, človek ne bi vedel, koga voli, da se, se počuti, da je motivirati, da je politik. Ne? Mogoče tudi, zelo, v bistvu, tudi na kaki način je odorganiziran boljev v sistem, tukaj bo Slovenija in bo sod po svetu. Ne? Na eni strani eh, ni dobenih primarnih boljik, kjer ne lahko po, eh, pol zdravstvenih kandidate, ampak ti so preprosto nastavljeni iz strani strani. To je zelo velika napaka, in mogoče tudi zaradi tega pride, da dobenih se ne, ne, ne, ne počuti, da bi volil koga, ki ga god ni sam izdravljam, ampak mu je bil nastavljen od nekoga drugega. Na drugi strani, pa imamo zaista take statistične metode, pa to pa ono, da bi si lahko zmislili kako boljšo metodo, kako se izraziti svojo voljo pa svojo politično, svojo politično glas kot ne, samo s tem, da se okroži eno številko. Mislim, bi se lahko dosti bolj a, razvite formulare delali, kjer bi se določili programi, lahko bolili, ker kjer bi se odločilo, mogoče politiki tudi, neodvisno od strank. Mislim, bi se lahko naredili, en, en, glede na to, kak je pomen. proces volitve, v demokratičnem procesu, bi se ga lahko poboljšali tehnično na tak način, da bi res nekaj pomeno. In ne se vidi, Se prišlo v te situacije zaradi pomagljivosti sistema, kako se to dejansko izmere politika? Tu ste dve stvari. To je sistemska zadeva, pa tehnična zadeva. Tu ni, ni eno. Kako je sistemska zadeva? Sistemska zadeva je boljni sistem, tehnična zadeva je pa kako bolj. Zdaj, ni eno mislo. To treba loči strogo. No? no? No, ampak no. sistem bi se načela. Tako je, da pravni pravičenje, se pravi pravica. Ne morem, se, se, mislim, biti iz treh delov, oziroma je lahko, se pravi, zapotit, oziroma se sem zdržim ali ne, pa ti se pravi, če je nična, nič. je nična, če bolj se vmeda, zgodi. Gledajte, vse bohoče nirom v kontekstu, pa vem, da politika je danes posobna, pa če greš na Fussman, tako in politika, pa če greš ti na politika. In zdaj, da bo nekdo rekel, da v tem aspektu, vse ti ne, voli, ne voliš človeka, ti voliš program ti stran vsi se volja naj en druge v potovi. Ampak, če boš rekel, noben od teh programov mi ni, kaj si jih veliko povato, ko te za vse vrsti programov, ta stranka tak, ta stranka tak, ta stranka tak, ja, verjetno se bo s pe Prosti, jaz že um, deset let, odkaj sem volilec, bi rad volil eno resno slovensko komunistično stranko. Ne, ne obstaja. Ne, ne obstaja. Sve ne, ne obstaja. Rekl sem, resno slovensko komunistična partija. Ne, ne, ne mislim enega uh, klovna, ko je pri izgledih uh, izgredih izvesel, ampak mislim ono konkretno komunistično stranko. Dobro, to je zdaj da vidite, kak šleda diskusija doma. Veš znamen, če si imel okubatorjev, potem res ne veš kako in kaj. Tudi anarhiste bi rad, da je volo. Si... Tudi so celice, bi rekel, da je volo. Če, če, če ne, verjame, ne verjamejo, si v sistem. tam uistina uistina uistina uistina uistina uistina uistina uistina to. Tu je to. Uh, jaz, no? <supra> <supra> <supra> <supra> Da. Ja, ja. Iz meni imam probera. Da. Da, Ti si dobro. prav. Da, da, Volilna, <laughs> volilni iz katerega je jasno razvidna upoljnija volilca. Jaz ja. ja, sem za jožeta, ja. ali za številko oseb, ali kakoli, je negav, ne greveda to, kaj imaš tih v dočečka. Volilni listek, na, ja. liste, na katere ni jasno, da ja, pa številke, ali pa doberam, čakam, No vede, okrožene, je nevedal nekrat na to, kakaj bi gledal za tegodešnje. Ja. Uh, boliti, odborek tega smo ne bere. lahko kaj če iš, ja. tega bi nikoga ne zanima. Ja. Zakaj bi dola? Inocaj pa. Kaj si zgodi z volilnicami po bolitvah? To se jih daj, pa je zapečati pa se jih prečeti, pa se jih vedim, štimpla, pa se jih prešteje koliko je bilo Se to je to jedini ki je ostali, skaj, so, so pa Ne, ne, ne, ne groč, tisti, se ne strinja? Nevijavne, nevijavne. To je to, ja. a, to je druga faza. Tega ni, dega ni. Potreba, to, to je zadeva še malo bolj To smo za zadnjo spokojali, da ni to. Torej, a, Gregor je kandidat ne, ja sem za Gregorja, jaz nisem za Gregorja, pa tudi proti njemu, mislim, jaz sem proti krasov. Se pravi, ti imaš toliko in dolgo krasov za tebe, če jih je dovolj, si izvoljeno. Če jih ni dovolj, če so je drugi dolgi več kot ti, pač nisi izvoljeno, ok. Nisi pa dolgo proti krasov. Imaš pa še tretjo varijanto, ki pa v nikjer na svetu trenutno ne obstajajo, in tega politike ne bojo dovoljili. Res skrbila ne. Jaz sem največe vreč da bi golažil, ja sem malako tudi izrečno proti tem uh -huh. kot kandidatov. Uh -huh. Zbog ne samo, da nisem za te, ne sem uh -huh. proti. Zbog je, no delo volimnih odborov in potem to se bojo komplicirano vlo, pa to tudi je bilo. Mi pa četemi čez dva dnevnih rezultata, ali bi videli čez dva dnevna, ne važno, da se. Ne? E, ta vlažil, zato sem jo tudi tako zelovala, če se spomniš, da mi danes nismo v situaciji nekoga, nekog Zakaj? Zakaj? Je jedini, kdo pride na volitve, jaz sem kandidat, jaz sem edini, ki na volitve, jaz volim za sebe. Doktor sem en glas, niče drugi, ni dobro, da bo nek nek posupal, oziroma Ni določena volilna hula, dok je moral reči: ne, človek je pregovoril o referendumu. Referendum, referendum je druga zadeva. Referendum si za, ali si proti. Ne možeš biti ne za Zakaj ne? Rano to je to. to. Poviasme, je ja, to je to. In če ne gre? Isto ko če ne gre ne dam svoje glade. Če je to, ravno referentum, sva je gre na ker je nekako so pravral, nam je narod, beljavna, je tentak se dala bene, naj narod, ki drugi mislijo, Če so ljudje mi totalno sve zveze ki se je kovarmenil NATO, pa, pa EU, pa plebisica Slovenijo, pa še pak nekaj refreendom, so bili glasni, mislim, ki so. So in so da otim treba, kak? In ne Če 60%. Še ta tar okoli 60%. Ja, to prvi bi zelo več. Ne Če 60% je zelo, ljudi, ki to no, Zdravstvo stajne, ja, ampak drugač, zabiljavnost pač, izglasovanega pa se nikde bliska. To se ne bi zdi, če zameš, za sve, ki svet je to, ki izjedno To je rečeno. Eh? Neko pa, za, pa, pa za tem je naravno pa za nekaj še vse, se bi pa brali za slavo piskovanike, da se je dojemite to brez veze. Tore, ne bi sleli biti veljavni. Gledajte. Eh? Zdravstvo, če zame po referendumu, Oh, ne vem Čisto, telefon je sam po sebi, čisto kršene tega Jaz bi zdaj blače referendum mogoče tebi pa pa pa pa pa pa pa pa pa Na to je dominija večina najbližino torej toda počitajo pričakovano ustrelka slovenskega naroda ki je 2500 dobro Ampak očitno in so so so so so so so so so so so so so so so Se ja. Mislim, da se spreminja. Trenutno je ravno v postopku, oziroma se bo sporožil postopek, da se spremini Zdaj, zakon za referendom in dejavno se mi ti to smiselno. Ja. Po drugi strani, pa ker ste ravno za to debato, da se malo vračam nazaj, ki ste, na kaj ste prej govorili, Te tri stopne, zaborov in tako dalje. Jaz mislim, da se omenjali, da volilni sistem, oziroma ti, ki so v volilnih komisijah, danes snimajo možnosti, oziroma Možno kapacitete, imajo, zato, kapacitete, kapacitete, da bi se, se ukvarjali mislim pa, da se vseeno kaže nekaj pozitivnega v takoj imenovani demokraciji tem, da v bistvu z, izkoristimo, izkoristimo tehnologijo, ki je na voljo za take in oblike participacija v političnem oziroma, samimam, v, v, v, v samim, je, nekaj, je nečeva, sem, ja sem bil še niti, se, niti se ne gre za to, to bi bilo mogoče dobro bi Niti tentirati. Ne, ne, ne, ne, ne. ne gre se za to, kaj napišete na voljeni lisič. Lako, do konca pa Uh, Gledajte, uh, zdaj sem tu slišal, volitvi bi mogli biti take, pa take, pa take, pa take, pa take, pa take, pa take. Predem bojo take, pa take, pa take, pa take, pa take, uh, Jutri pa lahko jim na volitve, podam dam glas, pa se bo, In jih bo... Se vidlo. In če bo... Se bo se vidlo. Bo da vidlo. Jaz mislim, da izjava, izjava, ki jo daš s tem, ko bi daš neveljavno glas z današnjem sistemu volilnem, je dosti, dosti premalo močen glas, kot pa recimo, da odaš glas za nikoga. Se pa strinja v Je pa glas. No, pa ni no, i silen glas. No, no. je razvidna volja. Ne želim voliti. Eh, ne javno, javno je izražena kriza volitev. Vse je to, da je Treba je nekaj tako reči, da se razumemo med sabo. Če imamo enako, ali je to vprašanje, pa ne maramo, da imamo proporcionalni bolni sistem, ki mi imamo. Tore, proporcionalni bolni sistem se ne rešuje za e-demokracijo, to je prva stvar. Še enkrat, tehnična zadeva se ne meša za sistemsko zadevo. Se pravi, državno ureditev, volilna komisija, se pravi, državno volilna komisija, potem regijske monetarne komisije, ki še obže, potem po oktoči. Po Zdaj po potem po jiharhiji, um, to je v bistvu struktura, ki je sistemska struktura. In zdaj je vseeno, ali jaz uvedem nek aparatr pa list, ne? to nima do meni to je ena stvar. Druga stvar je, da, tako si ti rekla, ne? po njimi kjer je preveč in na glas ne pomeni volja, volja pomeni izključno da ali ne, neodan glas je ničen, ne? torej jansko, to je isto kot, da ti ne bi šla, torej nisi In, če se koncu to osebni problem, ne? ker država ne predpisuje dušnosti, ampak dejansko pravico do volitve. In to je fikt. Ti nimaš dušnosti voliti. Ne? Če bi ti imel dušnost voliti, bi to, kaj gre, rekel: mogoče je bilo interesantno. Ampak ker je samo dejansko enostranska vrednost, kar se pravi: pravica, upravičenje. In, in tako dalje. Pa to nima smisla, ne? S, tem, s tem pač tebi špijelo kuneš. Druga stvar pa je, jaz ne vem, tzaj, da se mali ne od tega, je pa očitno edino mnenje, ki ga imam premalo dejansko politično pravno znanje. Samo to je, to je Kako politično pravno znanje, kaj, ne rabiš, da reč Ne poznajo ne sistema volilnega, ne um, političnih strank, ne predstavnikov, ne kako je sestavljen. ne zanimaj, Dejansko ti si bistvenih ustavnih stvari ne poznajo. In ne zanimaj. In tega ne moreš imeti mnenja. Kaj, daj? To je to. Bola glas, ne slišno. da svojena stvar, malo se res je, to samo da je veliko povedno, veliko večine, da bi šli na volitev zato, ker bi v tistem, kar v nekaj res dobre. Ampak problem je v tem, da mi v imamo odložnost biti na goten, in če že nimamo možnost izgledati boljše, imamo pa še cenno dožno zbirati manj stavši. V svi ciljih imaš ne dobre možnosti, če vedno imaš veliko stavljih možnosti. Iz timi stavljih možnosti ti še vedno dožno zbrati manj stavši. Zakaj? Zato, ka se, ka se ne praslamen... Zakaj pa ni boljše reči, med tem ne bom zbiral? Bilo, rekej, ja, kaj je slabše, pa kaj je boljša? Kato, Bilo, rekej, jaz, bi, jaz bi rekel, pogrejte, ker je isto dejansko, ker to je čist isto, ali slabše je boljša? Vse ne vedemo, za koga je boljše, Mi mm -hmm. tukaj bo smo levičali, je za nas leviča boljša. Mm -hmm. Ampak, jaz, mislim, jaz ne moram nevglaviti, ja, ne, ampak Ne se opravljali. Leviča ampak, je za nič. Ampak kaj je slabše, <laughs> ampak kaj je boljša? Ne? To je tako, kaj, <laughs> rekej, relativno, tak, krativno, recimo to, kar je Grega rekel, je to danesko osebno mnenje, oziroma mislim, bolj humanistično, levičovsko mnenje, recimo kot tak, to, kaj se pa mi menimo, pa tehnični problem oziroma, v bistvu, sistemski, ne, ne tehnični. Samo kukujem kukujem. Problemi, ne, ja. A, s tem sistemski problem, da jaz, pa se ne bomo boljitve malo drugače organizirati. Kaj je to res tako nesmiselnost? Ta e, okay. ne, sistem nije tini možnik, se da, kako se meri, menja, menja. Kaj se rekel, gora, ste smislite. Kaj se gora? Zdaj, če bo rekel kolega, bo rekel, očkaj, nisva kolega, pa vseeno. Je dal dobro idejo. Gledajte, mene, smo oči volitve Mariborskega žlopana. Žlopanti je se njega, voljo ni bil zvoljeni. Zdaj je bilo dobeni, da izbiram med dvema, ki bi skupim slabšim. Ja, med slabim in slabšim. Ali bom izbral slabšem, ali bom izbral manj, manj slabšega, ne? In žal, če bi vol ena ali druga čista, nimo ves. Ne? Namreč, nekoliko se ukvarjam tudi z kulturo in verjant je, da prejšnji župan je dosti več na kultura, kot da današnji župan. Žal. Ampak, tak je. Potem se bil v Nilevi, ali naj zamen pivca, ali za zamen kanklera? Ni žal. Sem šel, ker je bil pivca iz Vse volnji. Vseda je volila pivca, samo da bi se ga rešil. Kaj ste do tega? Ko smo mi, bom povedal sej, jaz sem je predsednik film Vinja v klubu Mariborja. Nismo imeli festival in seveda občina nada nekaj narej. In smo povabili pa v županem. Tako smo imeli prej, od prejšnjega ne, Soviča. Sovič je prišel in ker je bil meščan, ni bil, poprostite, nežal in kmeta, tako vse eno. Fetaus. Je prišel je bil cel večer na festivalu in je delil on diplome in nagrade in pokale, kar je pisal krajni tajec v Avstriji. Da v Mariboru pa burge majster cel večer sedi na festivalu in deli nagrade in gleda vse hujše. Kaj se je zgodilo letos, ko smo povabili gospoda Kangela, že pri vratih je rekel, da ima 15 minut časa, ker je bila takrat v Mariboru tekma in, in, in, in, in, in zmeraj ne vem, ali je bila Olimpija ali je bil tale Intervlog. Da, vmoče mu pa prišel, in, in, in, tale Jankovič, in da je Janko tam mora biti na teku. Čakaj, na no, malo. Vol. Po drugi strani, kako boš prišel, kulturni do denarja, če ti je župan, ki je za te zadeve zadolžen na občini in predsednik hockey društva, če ti je župan v novovetni pod zvezi, mali Saj nima šanse. Nima šanse, da prije z In zato je tisto, kaj zdaj volit, ali slabega, ali manj slabega. Vsakli slučaj pa njim vrsteš. In če ne greš, majo pa tisti, ki, mi, ki po tvojem volijo sve slabšega več možnosti, da izvolijo. Ne? Mislim, da ta dilema sicer ni tak slepa, skakaj, da voliš, kot če slabše. Uh, mislim, ni čisto slepa. Maš zelo jasne zelo jasne primere, ki so kažejo, da voliti manj slabega, od, slab, od slabšega je pač vseeno bolje, ne. Ska, recimo imamo ameriške predsedniške volitve, kjer je dejansko verjetno vseeno, koga ga ampak v primeru recimo zdajšnjih volita ali pa tudi prejšnjih, bi definitivno mogoče bil če bi kjer izmagal, ker že je diskurs, ki ga recimo neka leva opcija ponuja publiki oziroma javnosti, je drugačen kot ga recimo, recimo desničarska, ne. Isto v Sloveniji verjetno so Levico oziroma SDB oziroma pahorja, se tega manikena, volili voli, ravno s tega razloga, ker je jednostavno, zdaj se je mogoče celo izkazalo za napačno, da mogoče da prav drugi opcije, ampak vseeno, diskurs, ki ga oni vodijo z javnostjo, je le na drugem nivoju. Tudi kaj se tiče recimo, zdaj smo imeli ta primer s ostalim sodiščem. Mislim, so ene situacije, ko danesko kažejo, da je tem, pač ena opcijo manj slabša kot drugo. Ne. Se pa strinjam, da je pa to precej slaba alternativa, spoko ko govorimo o volitvah. No. Ja, jaz mi se vprašan, če samo sedansko vedeti o kandidatih, in o ki so porujeni kot kandidati, če dejansko so tista slabša opcija ali manj slabša, imamo vi elemente dovolj, da, da enega neznanca, pa če zvolimo in reči, bo tako boljše kot tisti? To je zelo subjektivno dočita. je to Jaz se strinjam, da je vedno teže. Ker programi so pa slični, samo Sveda? en je napisal eno besedo prej, drugi pa zavej. Mm. Yeah. Tusko, v bistvu je pa to tak naredil pa isto. Ne? Mm. Yeah. I samo nekaj problem še pred nas. Pred nas ne volimo za, pred nas volimo proti. Uh -huh. Takrat, ko je Demos, vano smo voljni, so voljni proti komunistov. Pol? In LDS, In LDS so pa voljni proti Demosov. In tako smo leto zboljili proti jač. Ja, malo, malo, malo, malo, malo, malo, ja, je za Žal, na, na populizmu je, je povdarek pri teh volitvah. Samo populize. Niso pravili dobro barbi, kaj, kaj je z je barbi, da kaj Ampak, če pa poslušate danes, pa, da ne bomo zašli v politične dobate, Danes, danes Kresalova, on ga obdolži, da je taj snemal, potem ga obdolži, da je, on izda neko spomenico v zveci za konfliktom z, z Nabi in za Kresalova? Kaj, Kaj? Kaj se, daj s Hočemo reći ovdje je i ona da je taj da ni Oziroma, če je to pač političar, namreč se sigurno ni pač, učil um, medicinskih strojev, pa tudi se je naučil, kako recimo PR-usko vplivati na določeno maso, uh, mimo političnih ciljev in tako dalje. Ne? O, to je pohvaljenje te politike, ni to prava politika, to je re<|notimestamp|><|nodiarize|> Ježek, ne glede na to, kaj se pa politika igra. No, Ja, kje si videl? Ma, se videl? Ko se nekaj program naredi, mislim, eno, ko je neka stranka pide na vladi, po štirih letih nekaj naredi, in da je pol dejansko, nima to dobene veze, pol zime, če ga poče prodati, se lahko sodi, nekdo, ki je bil na vladi, tudi podrezi, kakor je dosegel, kad ni dosegel in, in Ja, to jaz, ja, to, da. To, to že potem, ko dobi politi država, ja. pred politi, Znam, ja, da, da je težko spresoviti. Znam, da je težko spresoviti. Znam, da je samo da je samo marga, da je ima. Znam, da je v principo pogledaj, da jaz denes nikoli ko je pakor bil v opoziciji Je rekel, vlada mora sprejeti ukrep, ki ni popularni. Je dostalno mora razpjera. In kaj se je zgodilo? Pred nje ona vlada šla, je lepo razdelila, konkretno je tale plačni sistem, vse bo obludno vse živi. naslednja vlada pride in ima odket nara vzeti. Ne? In kaj zdaj? Enostavno mora ta vlada iti v risiko, da bo mela štrega. Mori iti v risiko. In to je tisto, kar je on je rekel, treba je, vzeti, treba je sprejeti v nepopularno okrepo. Da ne govori, da je nepopularno tisto, ko je omega. Potem pa še tu je ena stvar, ne potem, ta, samo politična, ne le da vsak dan. Po svetu je tukaj nekoordinacijsko-ekonomski del, se pravi: gre za progresivno rast, ekonomsko ali gre za regresivno rast, oziroma pavkec. Ne glede na to, da ta Tiborč, ki v Bulgariji, če je kdo političnega, kljub njima, vladaj. In recimo zdaj pač ta vlada je v regresivni fazi da gre za nek manko ne, vrednosti denarja, ne, ne, tudi sam aparat je nemogoče pač sestaviti oziroma lupiti oziroma ne, ne da bi danesko zadovoljil potrebe vseh, ne, tistih milijusov, ne, ki reinveste čas, ne. Jok doma gledal prenosis, ne. Ora se je dogodilo. Da pregati, <laughs> <laughs> Recimo, ne, vizija, ki je strašno razlagal, kako kaj, kak je to boh, kaj oni predlagali. Ne? Pa se je ta ali končna vreša, znajo sem, da rekel pa, zakaj tega ljudi leti? Zakaj ni tega speljali? Se pravi, nam se tegulka viče jajce v potak, da bo In tak naprej. Potem pa špreko stran, zaradi šola, da je v, v On je omenil tudi varianto, eh, omenil stranke, ki so interesne. Vse stranke so interesne. In stranke, ki niso interesne, ni. Es, es je pa, eh? eh? eh, tu bi katera ka je. Zakaj se oni dekrenirajo ne ti so čisti kapitalisti. Zakaj se e? uh, kaj pa ja, njih da mi ne znamenjajo? Imeni. Vse, vse ostano... <hazujenik> v Samo glede na to, da je Amerika še Imajo še zadnji sistem primarnih volitev. Tako da, če pravi Amerika zelo velika, se eno, kandidatov za predsednike pride v Izbago, da za ne In to je, kot je rekel, moderni kako se ohrani to, da, da, da, da kandidati že uživajo od, od ne, nekega zaupanja prej in jih vpoklada. Poje za srednjo večino volitev, pomalo večanje, ne vem, če so volitve sam kapital. Ma. Praktično je več, kot v Ameriki, zato je šel naprej. V Ameriki praktično ni možno, da bi prišel nikdo iz nikoda, ne ni ja, možno. Samo se eno, ta, ta sistem klimatskih volitv garantira vse eno kot večjo pojerencu v spazu, kot, kot ne taki sistem, ko ga imamo niker strah. Ustvarja nekaj vides, mogoče. Ustvarja nekaj vides in to zelo, kako ustvarja ta vides? Da pa jaz ne bi zdaj zašel v to delo, ki volite da Samo je zdaj cilj pravzaprav? če se sistem, Če, če, če, smeme, če smeme malo, se ta ideja, ki jo tudi Gregor predstavl, zdi zlo na mesto zelo na mesto. In bi celo predlagal, glede na to, da v sklopu špp zdaj v tem delu uh, skratki pomladi, imamo velik poudarek na tej praktični aplikaciji uh, teh političnih tem, uh, de, uh, organizirali ob tem glavnem delu, ki bo bolj teoretski, skratki spredavali s limozovskimi večeri in tako dalje, bomo naredili tudi poseben praktičen šola politične prakse nekaj tajega in bo zadeva sestavljena na posamezne delavnice. Vsak mentor, ki se bo ukvarjal z nekim problemom, bo poskušal pa zbrati nekaj ljudi okoli sebe in pa čisto temo razvijati znotraj tistega kroga, seveda tudi po navodilih, ki se bodo dogovorili z odeleženci in tak dalje. Zaenkrat imamo sicer tri take delavnice predvidene, za dve s za ena Karolina, nekaj o tem smo se že pogovarjali, na kateri med vami tudi takrat tam, lahko kar povem, kjer je bojotipom bojo, tepe prišel od tega, kaj hočem povedi, skakaj, ena bo za poslovanje v tretjem sektoru, raziskovanje možnosti in pa kakastanja in podobnega zadeva, kako znam, šlo bo za uh, bolj birokratsko delo, kako bi to rekel, postop pa dve, ena je, dve, ki bo imel jaz, ena je, ki se bo ukvarjala z vprašanjem odpadkov, posebej glede na aktualnost situacije v Mariborju z odpadki, se pravi sežigalnica in podobno, to bo, rekel, Mila Želja te delavnce, ki jo imel je v tem, da se posname neke vrste dokument, ali potrebujemo se žegancov, ali ne potrebujemo, to bi ne bi cilj. Tretja, ki jo bom prav tako nekako prevzel jaz, se bo pa ukvarjala z trenutno gospodarsko krizo, cilj bo pa posnet oziroma zbrati izjave ekonomistov slovenskih o nekih ekonomijah oziroma utopijah ekonomije, smo temu rekli, Kjer so alternative obstoječamo ekonomskem sistemu in jih poskušali mogoče predstaviti, razdelati in tako dalje s pomočjo seveda teh ekonomskih strokovnjakov. Spet bo šlo za en audiovizualni izdelek kot cilj, To so te trenutno obstoječe. Ob tem pa bi seveda potem Gregoru predlagal, da mogoče pripravi, kako prišel, že z da mogoče pripravi še četrto delavnico, ki bo mogoče se ukvarjala ravno s tem, da z neke vrste, ki nekaj predlagal. Ne? Lahko bi naredili kampanjo, lahko bi naredili kandidaturo, virtualno kandidaturo, lahko bi naredili. Meni se zdi zelo dolga pot, kako bi izbrali pot pritiska, ne, da vsako leto, se pravi štiri leta, ko so volite, se zbere ena skupina ljudi in pač okroži oziroma bojkotira, kaj bi temu rekel to glasovnico. Ne. Meni se to zdi dolga pot do tega, kaj bi v bistvu želeli doseči. Želeli bi doseči, da bi se še pač na obrazcu pojavil še en okvirček, na katerem bi imel možnosti pač pravno označiti, da se ne strinjaš s dobenim kandidatom, z dobenim programom in tak dalej, ne. Nobeni posamec. Skakaj to bi bila ena opcija? Ne, da se s posamec nekamo. Se pravi, ne na se... to, da... Uh, Gregor, samo malo še. To je toktalno to kontraditorno. To mislim, poteško je to, je, da, da prav je prav i red to. to. Vse zato. Vre, to Gle, nativ, ne, ne, ne. Lahko še Zdaj sem je eno idejo. Ti poznaš to, ta projekt, ki ga v bistvu želimo oforati, sklopo še popradi. To je ta politična praksa. Ne? Ja. Se pravi, imeli bi delavnice. Imeli vsak mentor bi imel svojo delavnico, nekaj ljudi okoli sebe, ki bi poskušali pač tisto idejo, ki jo pač ima, uh, oplemeniti do praksi. Ti si danes podal ravno eno tako delo, za katero sem mogoče splačil, na tako delavnico organizirati, uh -huh. oziroma med. Uh -huh. Ti bi recimo lahko bil te delavnice, uh -huh. nabereš ljudi, ki bi se s tavo pač, skozi, ta, skozi to delavnico prebijali uh -huh. in bi mogoče misim, če sve cilje, cilj je, da se v spremeni zakon, da se upošteva, se to za prvi recimo prvi je, da se upošteva neveljavne glasovnice. Kot neveljavne in da se to seveda opredeli zakonsko proti. glas proti? Kot glas proti, oziroma da se na glasovnica pobede dodatno kvirko Uh, in uh, vaša vaša delavnica danes bi lahko uh, nekoč veste pripravlala javnost, ka bi temu rekel javno polje mm -hmm. za tako spremembo, oziroma pritiskala, dobirala, bi mm -hmm. smo tako skozi različne mm -hmm. načine, se pravi kandidata, del kandidata, marsik del javne akcije z plakati in tako dalje. Mm -hmm. vse to bi se dalo. ne mislim bi se ti strinjal s tem, da bi tako delavanco uh, vodo kak hudo dosti bil potrebno. To, to je tvoj problem. Aha, ja, uh, to je, aha, problem. To je moj problem. Mislim, da bi, te... bi na, dali bi te, v bistvu, v okvir te prakse, uh -huh. uh, ti bi nabral ljudi, uh -huh. to je, kakvih boš nabral, pa kdo bi bil zraven te posvejo odnisno od ljudi, ki bi se delovali v tem, se pravi, kako boš pač kontakta bil z njimi, in potem tudi, kako boste komunicirali, je tudi popolnila tvoja zadeva. Okay. Ali, se pravi, zadeva, šlo pa bi zato, da bi neka sredstva mogoče lahko zagotovili z pač tega okvira uh -huh. ŠPP-a, zato, da se pač neki program, poskušali resničiti, kot je recimo ta da ti moraš najprej izpostaviti cilje, ki jih ali je to ukvirček, ali je to sprememba tega, tega zakona o uh -huh. volitvah, ki pač opredeluje te neveljavne glasovnice in tak dalej. Ker uh -huh. se mi zdi ta postopek, se pravi, da bi vsako, vsake štiri leta uh, vedno več ljudi seveda obkrožalo ali pa uničevalo tisto glasovnico uh -huh. in na ta način poskušalo uh, apelirati, se mi zdi zelo dolg proces če bi šli na to. Jaz mislim, da v 40 letih, 50 letih, ne vem, bi prišli do dalič, da bi danesko bila. če se spomnim, da je, koliko je odstotek neveljavni glasovnic danes? 2%. procenta. Tu nekje, do dva se je, kibila, ja, samo, je samo niso zaveščene. Niso zaveščene, ne. Ni, ni. Za, za vprašanje, se malo zdaj se je ...nevedalne glasovnice, prasne glasovnice ja. in seveda da se mora postaviti in določen procent v deležbe. Tudi. Zdaj, če je legalni glasovnic, manj kot določen procent ovljenega telesa, ne? E, so bolite nevedalne. Ja, zim, mislim, Samo to ima ne? kakšna razlika je med pravico glasovati da, med pravico glasovati ne in med pravico ne glasovati pa uh, se to a to gre za tri različne pravice, a to gre za eno. Se to za eno volitve. Tako, je apak, pa Ampak gre pa tudi za legitimnost. Ne, ne, ne, ne. Legitimnost je ne. nekaj drugega. To je volitva. Volitve, če so volitve nelegitimne, mislim da je to pravno, pravno, celo... če ja, nelegitimne volitve so kadar gre za določene izpolnene pogoje. Ja, zakaj pa ne bi dali e, med pogoje, med te pogoje tudi premali procent odležbe. Ne, zem. ja pri referenca, to to kot so, vrme, da so Ne da procent to za torej, gre za eno proizvodo, ne? Gre za... gre za to, če ne treba, je Če to, kot določiti, če je, pre... do, pač do je odstotek ki so izrasti svojo voljo. To pa je tako prto. Ampak, te so nevedenje nevedeljavne glasovnico. Nevedeljavno da tega. glasovnico, so s tem, da to izrasti, da, to mislim, ja. Ti so Vse ja. za to gre, vendar, ja, v ostovi imaš, imaš backup da ti, ti obkrožiš vse sedem, pa prej pišeš, ne želim glasovati. dva Da je da se človek, da se človek, da se da se da se človek, da se da da Zdravljeni sistem, to ne To je odrej, da zakavljajo. Ne gre se za to, ne gre se za to, kaj ti gore napišeš. Sloci, ne gre se za to, kaj gore... Ne, gre se za jasno to, kaj Dejan pre rekel. Gre se za izjavo volje. Izjava volje, ampak ravno to, izjava, izjava volje je da ne želim glasovati. Ja, koga? Ti se, kandidirajo. Če pa ni, če tega ne bere. Pa ne... Ja, to, ja. Amo Amo da to gore, gore, to pa če, nemalo, če če beš neveljavnih glasov, se bo... Pa, prazni so lahko. Se lahko, se lahko Praz, prazni listi so lahko. Ka pa boš naredil v primeru, ko bo recimo ne vem, čez dva, tri mandate sto procentno urejena, pa bom rekel večina ljudi? Jaz mislim, da čez dve, tri generacije, zdaj govorim generacije volitev, se pravi to je v je 8 do 12 let, bomo verjetno vsi bojo meni elektronsko glasovali. To je tehnični problem. Že, že, ampak ni teh tokov. Lej. Lej. Tudi tam boš mogo povodčiti, da po bo lahko Da imaš pimp ko boš še dolgo zraven, ko to... Šle. Naši ne. Kaj bo ta pa veš mogo teh obkrožiti, ker ti program ne bo ne Ne, da panči, telo prazno veš? da smo na začetku, da ta ful ljudi, ki ne na ker nima kaj To je to. jaz to pomeni, da čutim zložnost, da moram biti na Če bi jaz kako Narediš kampanjo dajte neveljavne glasove in če bo po tej kampanji skoši neveljavne glasovi za običajnim 2% na deset tam. Uh. Ampak tega, brez spremembe zakonodaje ti tega ne omogočijo. Če pa ti neveljavne glasove odajaš, pa to de facto pokažeš. praviš, taj, je pomenina, to a za je pomenkalo za zasebno, samo je sicer ne mogoči, eh, da mi no ne glede Ni res. lahko prazno, pošlajš. lahko Ampak A pa tudi može tudi štete ne? Je pa tudi možno vnesti neko nekoh rubriko. Ne, se vem, kak se ne bi prepuščam ne vem, vam se nečemu Jaz celo sem zato, za to, da bi bil vsakem znaku tudi nek proti Proti demisom, proti demu. Nisem za njega, ampak tudi proti demisom. To, to, to je pol problem obdelave podatkov, pa vredn, vrednotenja. Bolice so čustite, da ja še to zanima, njega, pardon, bolj, k, zakaj je Ne, viš, pa ga ne. To nima veze z pravnim To, kaj ti izjavljaš, to je fajn koncept, ampak to je tako malo čustven koncept. Pravni red tebi ne bo, ne, ko morimo... Ti zaradi emocionalnega stanja, To nima veze, zato izjava bolje. Pači, je izjava volje. To ni moja ocena, to je moja razumevanje. Ja. Popolnoma demokratično vprašanje je, zakaj imaš ne greš pa voliš drugega. Zato kržnjak. Ja, preveč pa ima nekratno lepšenje. Slušaj, to je nas proti z demokracijo. To, da imaš ti danes sistem, ki ti danesko mogoče zbiral samo med dvema opcijama. Ja, to je več, ne, kot je bilo povdarjeno. A je, je demokracija, ko imaš možnost izbirati? A je to kaj več? To kaj, kaj, kaj smo imeli prej, ko danes smo imeli samo eno stranko. Ne, ne. Republika, Slovenija, ima demokracije. Bolj demokratično je, če imaš eno stranko, pa si proti njej, ko imaš dve, pa imaš biti za Zgadja, mi, mi imamo samo dva to je osnovno vprašanje demokracije. Če imamo, če to če imamo, Čekaj, čekaj, če uh, sam uh, no, no, Samo če imamo, če imamo, če imamo, če imamo, če imamo, če imamo, če imamo, Pa imamo, če imamo, če pa če imamo, če imamo, če imamo, če imamo, če imamo, če imamo, če imamo, če imamo, oziroma tudi vanje mere se, se da Ne, ne da se, to je ravno cilj, ne? Ne, to pa ne. Zato, da si, te slišnični. Če ti se neče, se ziti, ne, ne ne ne, ne, ne. da neče da. Omer je v tem, da krav ne ved tako tisti, ki bi za upoštevanje njegovih idej, bi uvali svoj glasno To bi dejansko pretem, da celotno, ne, ne. torej javno pravo, celotno civilno pravo mogo obrniti oziroma ga čist drugače formulirati. Kare padeansko, pa. Samo no, za pa. Se, pa al, al gremo na bilo bomo šli pa bomo karkoli spremeniti, pa je dosti stvari, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Samo pač, če se nekje ne začne, če se ne začne bolj s takvimi idejami, koli se nikoli ne, ne, ne, pa ne ljudje doli, sem je odločil, je Lako? Uh, to, kaj sem predlagal. Uh, ta pot se ne začne občini, ne pri pravnem redu, ne pri političnem ureditvi, ne pri strukturiranju ustave. Ta pot se je začne, da če nimate koga za voliti, odate neveljan glas, grete pa na volitve. To je velik del tu, iti na volitve, pa reči nezadovoljen sem. To je ful velik del, da se to obelodani. In če se, prvič, če bo kampanja predvolilna za neveljan glas, bo to v medijih opaženo. Zato, ker je to glede toliko fukjena ideja, da bojo mediji to pograbljali. Ker mediji so pač taki, da, da tripajo na fukena ideje. No? Ker dražene je bili novinari. Um, Prva, ki je prva poteza, ki jo imamo je poteza. Jaz da se je Za začetek ni in interes in, in, in Slovenije preplavit 50 uh, plakatov po Mariboru pa sej preko uh, maila pa kolegom poveš da začetek da se zače glas o tem izražati. Tudi. pa se moja greška kaj pa karto ne? ne? To, to je čist to je čez tri leta. Ja, ne, prve torej volitve so te evropske. Že, že tu ni treba, da vem izvoliti. evropske volitve. tu ni treba, da Ta, ena izmed lepot, kaj je meni pri tem, čeprav moj koncept, je ravno to, kak blazno enostavn je. Super. Za, začeš se pri vsakem volilni stredici. Začeš se pri tem, da če kolega reče, da ona gre na volitve, Ker nima koga zavoditi, mora rečeš, da naj raje te gremi na volitve pri nevelem glasu, da? Začeš se pri tem, da narejiš en plakat doma, pa ga na svojo občino nalimaš? Lahko se njega predlagam. Da prioblikuj ta tvoj esej na trenutno situacijo teh evropskih volitev, pa uprobujem narediti eno tako mini medijsko kampanjo, ki se uh -huh. ti pač oslovil, dajte nevelem glas. Uh, Oddajte nevelem glas? Nevelem glas. Uh -huh. Kaj pravite? filozofsko-sistemski pogled na stvar, ki je že stari Grki poznali z delu, ena, se reče aporija, gjer sta dve nazvoreci stališči, obe sta sami se svega logični, imata smisel, ko jih pa skupaj, pa ni nič iz njih. Točko to imamo tukaj. Imamo individuo, pa imamo državo. Mi za nekaj, hočemo službe, hočemo da, denar da, da, Država, to je čisto viso. Država je z druge strani v vlast, tudi boče imati neke svoje zahteve, ki so tudi logične z njihove strani. skupaj jih damo skupaj je ne To se dogaja nonstop, je po svetu sebe zapisovno. Rešitev, rešitev je Žegeta Čvarca rekom 70-ih, je konsens. Ti si že omeni o konsens, politiki in novinari govorijo o konsensu cel, cel čas. Nobel ima pojma kaj, za praga, je konsens. Konsens je točno način, kako se tako oporiva zreši. In prva sop je, da se zabiramo, da je problem v nas. Ne? Mi se zavedamo v individu, mi da je problem nas, država pa tudi zavedajo, da je država, da, da je problem pri njih samih. Njihov problem izvira pri njih. Ne? Mi dajamo nerealne, neke nerealne zahteve, pa tudi država. Ne? Ni dajamo realno. Samo to se je zgodilo. Tisti, ki imajo moč in oblast, ne rabijo dobene autorefleksije, če jih v to ne prosiliš. In ravno zato, da se zavejo... Jaz malo bolj takih idealističnih altruistični. No. Da, da se, da se za, da, ravno to, da se zavejo, da je treba do neke in, ne, za neko introspekcijo začeti. Problem pri sebi bi izkrat. Ravno zato pa neka sredstva civilne presile. In to je v spektru ena izmed, en izmed izmedmožnjih potez. Ampak vse, ni vseeno boljši če izbrati, ni vseeno boljši izbrati pot, ki jo lahko začeš jutri. Zid je taka moč, da, ne De, berlinski ziti je vseeno veš. Berlinski nekaj druga. delamo Veš, tudi so mi menimo, da država je javnost, Skaka, ko govorimo o oblasti, govorimo v bistvu o upravljavcih, večesah, kar v bistvu počnemo pravzaprav mi, se pravi, mi moramo politično predzirpirati, da, to, da lahko vplivamo na to oblast, da bo ona dejansko sprejemala zakone in pa seveda uh, urejala stvari po naši voli, oziroma potem, kar dejansko mi potrebujemo ja. dalje, ne? Se pravi, da nočemo te napetosti med oblastjo in pa javnostjo, kar dejansko ne živimo v srednjem veku, da bi dejansko imeli povedalce in takd. Uh, so v ekstremnem primeru, da propade, a naročila pa borijo. Ne? Na ne? Na ne, Ne, tu je fakt, da žiga. Tu je žiga dobro, kot to nas proti med državo, pa medijansko posamec. To je včasih ta tako zna družbena povota. Ok, ja, si, ne na govori o razmerjo med no. dvema enakima. Ne govori o nekom, tupar. ki je nadrejen No po ja, okay, ja, podrejen mi pa Gre za to, da se nekova, poveš del svoje svobode za ja, račun ja, svobode svojega ja, sočloveka, ne? Ja, se isto, ki je, ja. Brusija recimo, okej, okay, ampak ampak tu ne govorimo o dveh različnih hierarhijah, ja, Govorimo ja, ja, ja, o ja, istem nivoju. Ravno težava, kot samo opareni, da je ekista. No pa so dve različni stvari, ja. Tako, da fizična oseba kot parka. Um, mi moramo eskarat izdan iz tega, iz te, pravno utopistične pozicije, ja, ja, da smo nekako enaki tem, ki so na oblasti in da dejansko lahko počnemo točno to, kar oni počnejo. dejansko lahko to počnemo. Ne? Tu mislim, da, je, da naša naša poslanstvo, nekako, šola politične pisme, da se ima ravno to namen opozoriti da dejansko danes posameznik ima popolnoma vse zvode v svojih rokah, da lahko spreminja zakone, da lahko spreminja stanje stvari v samezniku. Vlako spreminja. Vlako spreminja, pravzaprav. Gre pa samo to da tega dejansko ne uporabljamo na pravi način, pa mogoče smo res časih osamljeni v teh poskusih, kar je res slabo problem. Žiga je lepo povedal. Problem ljudi je za oblasti birokratskih struktur. Mislim, tako posamezdniki in državljali je za posamezdniki. Ima iste probleme kot mi, ki Pa še en drugi problem. Oblast. Ka ka, vozite za misel, pa Komisija, kaj, a a deset Komisija, problem. Če bude zadele, da dejansko racionalno da reševanje Dobro. To gremo iracionalno ravno, kaj. da Jaz tako karikiram za odnosi med Hrvaško pa Slovenija. E? E, jaz smo se da v na zagledu majš deset, Ljubani pa pet mancov na za zadanju ki delajo na skrajevanju medsebojnih odnosov. In ko se ti medsebojni odnosi začne obrasovati, je potriče Janeza in reče, slušaj, Janeze, daj ti, ono vašega jora malo podzarte neka pravi neko sranje in večimo <laughs> <laughs> <laughs> je z poso. Tuto je se jasno, ne? da vsak hoče da da je bisto zelo težko prekiniti, začaram krok, Vsak postavi svoje redine pozicije, da začara krok, produktivnosti, ne. Zato morci tudi prelavo recimo, da nik sistem, ko, ko žinega to kako funkcionira, ko pride do neke nekih par meseci, da bi se moglo totalno uničiti pa začeti znova, ne? In meni je se tak zdi, da nalas se ker pa Ja, ampak očitno se nam namovalo do neke točke, ko smo spet tak da bo treba nekaj ne, popolna, da je za Marksa. Ne, ja, da ja. ja, sem, da se tega ti ne, za ne, Marksa ne. bežali. Ponovno <gaz>, je. Se se militu, ja, Tega so predvsem Marksa imeli tu, veš? Ko država je Dan. Dan. Dan. Dan. Glorificiraš moč. Ful glorificiraš. Ne, pravi samo to, da se stvar naškuje vzglopak, pa umesem, kaj? Jaz ne pravim, da se moraš izsud, ampak kaj? Samo neka velika sprememba se mora zgoditi. Ne bo se. Jaz ne vem, kakšna je. Ravno danes je ba, pa rozo predlagal, da bo je sprejeli zakonulaj, ne, ne reči, da se bo začel nadzor nad bankami, nad državnimi institucijami, kar se tiče porabe denarja. Enostavno in nad temi velikimi firmami, kar pomeni, da bi, naj, da bi naj ta sistem palo, kapitalizma. Ne, to, to se vedno dogaja, maš, maš trenutke, ko dejansko so priložnosti, da se nekaj tajega sprevni, se ti rekel. Ne? In dejansko ta trenutek trenutno je. Vse, pa, kar se uradno, na formalni ravni trenutno počne, je pa to, da se plika. Skakaj, da se stvari poskuša premostiti in da se spet pride do vse, praktično, ne počne nečesar. Točno tak. Ne? Dejansko pa je trenutno priložno, da se dejansko res naredi nekaj radikalne reze. Ne? In uh, ta, to, to priložnost vseeno, do želi zagrabi. Res pa da je, da je zelo težko, glede da to, da pač ti, ki so na oblasti, seveda želijo očititi neke svoje pozicije, ki so pa uh, takšne, kot so. Uh, in bo seveda zelo težko kaj takega narediti. Jaz sem pripričan, da celo ne mogoče. Uh, kaj bo situacija se bo ponovila, tako se boja menj zgodovina ponavljala. Uh, Spet bo prišel tistih 20 ali koliko let, pač traja neka, neka zlata doba kapitalizma in potem spet skaka ta ritem se nažalost žalost mm. vedno znova ponavlja in izgleda, da ni izhoda iz njega. Jaz se bojim, da je to pač nekaj like, žalost. To je doba kapitalizma, ne bi bojeno zakonavljena. Grega, ne Grega. To je Grega. A razreče? Glej, to je ideja, ki so skovo fajni, ti bi bolo tvoje idejado, Ena je, to, kar se zdaj začne s takimi aktivnostmi, ki jih imamo, ali pa ne, nekako, z emailom, z plakatom, za pa na za obveze, da ne to, kaj se čemu, za To, to uh, uh, ni, uh, da nislič, okay? to do obvezati, se ob Ne, ne, Druga stvar pače je pače pače je to pače zakon pače pače je Ustavni pače je pače pače je pače je pače pače je pače se je je je pače pače je je pače Ne, zakon o volitvo. Zakon, zakon o pa ta zakon je trenutno v postopku spremembe, koliko je Ja, ne? pa nekaj tu predebatiramo, no. pa še no. Se Kako bi, da je. bom? Se no. no. no. no. to ni res. Gledaj, Tako poveo. Gledaj, Situacija je zelo preprosta. Ti kot posameznik imaš možno zakon spremenjati. Vložiš ja. go v, v parlamentarno proceduro. Za, mislim, da potrebuješ koliko podpiso? Kaj? Vsi, da Ne, ne, ne. Gre za eno manjšo številko. To gre za zakon, ki ga položiš ja, proceduro. A je, a 500, ti, 500, nekaj 5 tisoč proizv? Nekaj dajega, je. Yes. Skakrat gre za eno številko, pa pa še imaš drugo možnost, da nekdo v parlamentu, se pravi, uh, poslanec vloži, v tvoje imeno, on pa, radi, on pa lahko Šeč opisa v Ne, ne, ne, on je pa lahko sam. Ne, ne, lahko ne, ne, ne. Kaj ne, ne, ne, on je pa lahko To vem, Poslanec, Vsak poslanec ima pravico, da vloži v procedarno, mislim parlamentarno proceduro zakon. Mi imamo trenutno v parlamentu dva ki bi se z našega društva. Tu ni drugega problema, v koliko mi imamo dejansko neko sestavljeno, neko idejo, da bi ta, seveda, zadeva tudi samih strank, kako so svega pripravljena, zadeva podpred. In že mene eno situacijo, ko stranka ni želela podpreti predloga, ki ga je podal eh, pač poslancev eh, za res eh, ne, SD sta, to je škoda, ampak dobro. Eh, Socialni demokrati so. S stranka ni podprla tega, in je eh, zadeva svega pač obta, obtečala potem v tem daljši poti, skljaka, da se pač nekdo iz javnosti okoljumi, ali pa najde sve nekega drugega poslanca, ki bi mogoče podprli. In po mojem to ni težko. Jaz Mislim, da je da za vsak za zakon, pa naj bo še tako, no, ne nekako bizarno, ampak... To je postopek, da najprej bomo zelo vedeti, kako naj zakon zbrojimo, kak bomo potem ta postopce zbrojali lecajti. Težava je, samo to vplek. je nam štiri Hočem me samo pripličati do to, da je možno, bom rekel, priti v, ne, v ne, postopek. Ne, ne, no. Ne grejo na volitve, ker ni ima koga, da bodem, kaj bi rekli, ali oni vse na zdišni na volitve, pa to progledajo, da sem Mislim, da je dobra ideja to, kaj si predlava kot prvo stopnjo. Kako, da pač nadiš nekaj vrste obolivno kampanjo, ja. na kateri pač poživeš ljudi, ljudi da pač nadijo nevaljavni obracec. Kaj ja. no, voli... ti obrednotiš, v bistvu, že naprej prejudiciraš, da ja. vsi nevaljivni obracec bojo dejansko sprašli ja, ja kot kategorijo, Allo. ne želimo teh volitv, želimo. Vsak radikalno vzvišanje bo na se zdaj proti, volitvam? da Volitve, ravno to je ta zama. N... Ja. nisi proti volitvam? Zdaj, kot Nisi zadovoljn. Samo so Zato ker so vsi no, isti. Zato pa... ker smo že ugotavljali, da vse stranke isto v program napišejo. Pa, pa čakaj malo, pa vse stranke imajo približno isto napisano v programi. Uh, na nek način, ja. Ja. Je. Da je, mi, ja bi bi biiral pač nekaj zve... ne, ne, zaj. ja. To ti zdaj je problem. Ja, na prideja, zato, ne. Ne, da je to na obme krajne napisala dve nazaj, da morajo vsi. Ne, Kakmo funk in se jim to kreca spravo, isti, da glede, da glede, da glede, da glede, da glede, da Pa je po solcu iste ekipe, ker Obama je novej, isti. E? Malo bolj recimo kar, da je na više nivoja. Za dobro, bolj koturno, da je vrej no, potrejstno. To so res. Znači, če tu gre za en finančni put, in ta finančna zadeva, če investira, toliko, pa toliko, pa toliko procentov, kaj? Um, se prav de, denarja sredstvo finančnih prilivov kakor koli z vesel, računih se matija, v samo kampanijo, V same nem bistve. Zakaj to privoje, zato da ti lahko ja. sodeluješ na volitora? To je gonil sila vsega. <laughs> to, vem, je. to je nekaj ja, po principu ameriških volitor. To je neka takoj kako da bi se jaz fotil vvoz in brez bencina. Ne, to, res. to ni res. Jaz mislim, da bi sploh če bi sleče bi tam ne demokracijo, bi moralo sploh ta pokoj ustali. Je de, Tako, da, ne, kako mogo da se današal in brez domec pa bi šlo kambitirati. ne? Dobro, da se počasi, da se počasi pobreko, uh, de, Jaz nočem nič prekin. Jaz, če malo kdo še kako je zapovedat, nema ničem obrano. Jaz bi samo predlagal, da mogoče poskušaš malo skleniti. Jaz samo en dober ploti argument proti temu, recimo, kaj to dejansko je, Pa gre za dejansko samo za to, pred... Mislim, to, je eno, da isto. isto, pa ne, ali pa obraze To je ena, ena, ena pravica, ja, Pravica samo... je pravica, da moliš. Ja, ampak, ampak ti voliš svojo oblast. Zakaj, zakaj je to pravica? Ne? Pravica je za to nekaj, Aha. se pravi upravičenje. Se pravi pravno je pravni red, ki pravico, se pravi neko upravičenje ki pa je nujno zaščitena. Zdaj je zaščitena na več načinov, se pravi, če bi recimo nekdo oprozi pravno drvojo pravicov, si lahko jaz posodim države sredstva prisile, sredstva varstva, torej varstvo pravice, sredstva očkodnine, sredstva takih zadevav, drugačnih zadevav. čem je to Tu manjka ta drugi del. Prisilno sredstvo se pravi, sredstvo prisile sredstvo varstva, sredstvo oškodnine, se pravi, ker pravica je vedno izdvojeni delov sestavljena. V tem je treba. In može imeti varnost na nekoli. Te varnosti ni oziroma tega ščita ne gre za pravico, pa gre za Ne vem, za idejo, v tem je težava pač to je, to dvoj enkrati. Jaz ne vidim tu iz tega stališča, mi tu gre malo tako, no. Zdaj, kaj do predeličve. ali se vza, ali se proti, ali nisem, za to? Super. gre za pravico do opredeljitve, se Ali se proti, ali se gre, ali proti? Ampak pa ne. Pa ta ne. Se pravi, se mora več čitem. Kaj? Moram imeti učinki. Tu je pa potem... Sva, so učinki. Ne, so učinki. Mm -hmm. Tu je pa potem da Sva, da sure, poten... je isto... problem. Vse se to ravno gre. Kaj pa potem isto, potem, je nekdo je rekel, kje bi je, je, dežala, a, je ne, v primeru nad večino. v primeru zmote. Tukaj se, ja, tuk, tuk se lahko zmoti, ja, ja. da se nisem prav opredeljil, ja. kako se to šečiti, če Glej, kot prvo, sploh nimaš možnosti, ja, da, da recimo vse odločiš vrlo, vrlo, za ta tretja post. Se pravi, trenutno ni jasno, ali tisti, ki nadih, ki bože čisti to prijavnico, nimaš možnost. Nimaš možnost, da to deklariraš. Če imaš učinke, imaš možnost. Samo tu zagarbi, tebe je učinkov in nikak. Kako ne? E, pa če pero bi Ker ne nimaš Ja so politiki svoje odločitve z demokracijo Dejansko, demokracija kot, kot sama taka je, reče, da naj bi, bi veljala volja folka, ki naj bi to odločevala, da bi bil suveren folk, ki odloča in to naj bi veljalo. Ampak da danes je demokracija v taki obliki, da funkcionira se ne pride do tega. In, Ampak vseeno, jo, jo, jo stranke in politike, ki so vlasti, izkoristijo in rečejo, to ste ni bolili in, in s tem upravišujejo, uprači svojo moč. In dejansko, če bi ti rekel, jaz ne te to dilemo, je, je kot, da rečeš, jaz ti ne dam tega vloče, da odločaš po da odločaš po in imeno. Ej, Goraz, zdaj pa vprašam, pa če mi lahko v dveh stavke, odlo kaj je demokracija? Ja, ampak dveh stavkov, zelo malo je to na kratko. Jaz si predstavljam, ali, da, ali, da je to nek abstraktni kanal, ki plodi ja, državi, državi, ki se stavlja iz volje vseh državljanov. Ja, se pravi, ti si predstavljaš, da gre za voljo vseh državljanov kot demokracijo. Ja. Ja, da je štima, ne štima. Ne, da ni to tako, ampak, ampak naj bi bilo tako, ker vsak malo... Fajn bi, fajn bi, fajn bi, fajn bi, fajn bi, fajn bi... Jaz mislim, de, demokracijo, ne, pomeni oblast ljudstva, ne, ne. ne, da, ljudstvo ima pač svojo, svojo, svojo, svojo oblast, in je, in je pa sestavljena iz dozvočitev vsakega posameznika Še ne, ne. eno vprašanje, kakšna je razlika med demokracijo, pa med, tisto, kar piše v ustavi Slovenija, je demokratična in socijalna država? kakšna razlika med tema stavkom. Umarjo ja, Če je demokratična, nije rečeno, da socialna. Dobro, da je no. Demokracija nasplošno, kakšna je... je eš, kak je ljudska republika? je republika? smo mi bili demokratični? Nekaj ni težko, ne? To ni da, to pomeni da, ustavi gre za normalno pravno pojem, pri demokratičnosti pa gre za družbeno pravno, oziroma ja, recimo družbeno pravno pojem. Družbeno pravno ni pojem. In če ti rečeš, demokracija ni taka in taka, si se ti opredelil za neko mnenje. Če pa ti rečeš, demokratičnost ustavna ni taka, si se pa ti opredelil, da akt ustave ne štima. Vse se. Ali to se pa zdaj različno. To je da to isto. Ja, samo da ni besede, da druge strani so pa Pravno stvar je to, da nekdo Kambulija ne izraža bolje vse. Vrša je vrši večini. To je velika razdika. To je velika razdika. Ben! Volitve niso pravno dejstvo, ampak so... Nisem pravno dejanje, ampak so politično. Nisem dejanje, kjer se izrazi recimo v hodansko volja, voljivca. Nisem pravno politično so. Veš, to, to, to, to ti rad spregledaš. Ti rad mešaš pravo pa politiko. Pravo to, ta razmer je vrej, ampak samo dejanje je pa politično. In, in te... Ko bomo počasi... Bomo počasi debato preselili na privatni nivo. Uh, jaz se, Gregorio, zahvaljujem za ta uh, intermeco.